Mekkora kockázatot ér meg az igazság feltárása? A koncentrációs tábor lakóinak hihetetlen története. A harmadik birodalom titkolt dokumentumait sikerült kicsempészniük. Emlékezzünk a holokausz emléknapján! Ellenállás Mauthausenben, Premier január 27-én szombaton, a Viaszat Hisztorin.